В начало бе, 8 ноември 1914 година София. Сборник с беседи на учителя Петър Дънов сила и живот Том първи. В начало бе словото и словото бе у Бога, И словото бе Бог. От Йоанна едно едно. Това е най-костеливият орех.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 Не е ваша работа да знаете това. Но понеже този плед седи на пътя, по който се движим, дойдем ли до него, спираме се и обикаляме наоколо. Така и един евангелистки проповедник, говорил за пророк Йон и казвал. Китът цял час се мъчил и Баязор видял, докато глътне Йона. По същия начин сега и ние седим по цели часове, за да разрешаваме въпроса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 Когато детето стане на 21 годишна възраст и започне да разсъждава, тогава можем да твърдим, че това е начало на разумния живот, т.е. когато може да има правилна обмяна на мисли между майката и детето. Следователно, в началото бе словото, значи онова начало, когато сме започнали да разбираме Бога, т.е. когато сме престанали само да вряскаме пред Него.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 Например, някой ме пита, къде са изворите на Марица. Аз му обяснявам, че той не може да разбере. Накрая му казвам да мълчи и ще разбере. Това е, искал да каже и Хермес. Някой ще попита, как е възможно това. Щом питате, вие не сте за това място. Вие още сте деца, които градят тукашните си къщички...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 а нашата буква С е символ на полумесец, което означава, че ние се намираме на обратната страна на астралния свят. Нямаме светлина и затова я вземаме отразена от луната. Следователно можем да кажем, че по словото славяните са народ, който слиза надолу, че са достигнали до най-дълбокото място, докъдето може да се слезе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 защо не можете да мислите? Защо нямате воля? Луната ще ви каже. Всичките нейни фази ще ви разкажат причината за вашето падение. И тогава някой ще попита, как може да се повдигне и отиде към Бога. Ставайте сутрин, когато слънцето изгрява. Наблюдавайте Бога и ще намерите пътя. Не...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 Та да казвам, когато Христовият ради и дойде, трябва да преустроите вашите възгледи и живот, издъно и коренно. И тъй, в цитирания стих, Йоанн се обръща към уния, които разбират. Това е най-дълбокият въпрос в Евангелието. Уния, за които то е писано, са разбирали. Един ден и вие ще започнете да разбирате.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 По същия начин вие вземате брашно и замесвате пита. Но Бог ли е определил да я правите? Не, това е ваше изобретение. Поставяте два камъка, които да мелят зърното. Но Бог ли е определил да се смила житото на брашно? Не, такава е вашата воля, защото не можете да смелите в стомаха си житните зранца.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 в дънера ли, в големите или в малките клонили, ли, в листата ли, в зеления или в озрелия плод, или в семката на последния. Ако речете, че е в семката на озрелия плод, казвам, ти си вече човек, който трябва да тръгне и да отиде да провери първично начало, за което Йоанн говори. Ако кажете, че сте в листата,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 Чакай! Това не са твои мисли. Благодари на Оня, който ти ги е дал и не те е излъгал. Ако в ума ви има буря, в състояние ли сте да знаете как се движите? Не сте в състояние. Сега и във вашия ум царуват смътни идеи. Казвате, че Христос е принцип. Принцип означава начало.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 Не, както храната минава през нас, по същия закон минават и заминават и духовните мисли. Те са форми, които носят известни сокове на живота. Използвайте соковете, които са скрити в тях, а прашеца праснете в пространството, което ще се изпълни отново.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 Казват ‒ отиде на онзи свят ‒ ако семката е озряла ‒ ще отиде на онзи свят ‒ но ако не е озряла ‒ ще капне край дънера, близо до корена и няма да отиде ‒ някой казва, че е озрял ‒ ако наистина си озрял ‒ Господ ще дойде, ще вземе плода и ще го отнесе на добро място.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 Ако сте отляво, съжалявам ви, с вашите страдания няма да влезете в небето. Ако сте разпнати отдясно, радвам се, защото вашето избавление е дошло. Всички, които са разпнати отдясно, учители, свещеници, философи, царе, ще бъдат спасени, но ако сте разпнати отляво,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 Те не са ви хамали. Направете си чешма и пийте. Казвате, че свещениците били лоши. Защо? Защото не давали вода. Прокарайте си от извора чешма в къщи и нека да престане този източен въпрос. Когато прокарате от този извор чешма, всички спорове ще изчезнат. Английският учен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 които са от дясната страна на Христа, ще бъдат ваши приятели. Тогава всички ще се сдружите, ще тръгнете с свещ да търсите вашите братя, и Господ ще ви даде съвет, какво трябва да правите с вашите братя от ляво. Ще дойдете отново на земята да им помагате, докато в Синца и Уния от дясно,